L'Ajuntament de Tiana ha aprovat de manera definitiva les ordenances fiscals pel 2012 amb els vots en contra dels grups majoritaris de l'oposició, Convergència i Unió i gent pel progrés de Tiana. Així doncs, per l'any vinent el consistori ha optat per una congelació tècnica de l'IBI, el qual implica que les arques municipals rebran els mateixos diners a través dels impostos que aquest 2011. S'ha previst una reducció del coeficient de l'impost de béns immobles, passant del 0,55% actual al 0,53%. Tot i així, cal tenir en compte que la nostra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 en els ciutadans de Tiana, en cap moment, i que primer teníem que fer deures d'austeritat, deures de racionalització de serveis, deures de pujar altres taxes, i a més han sigut una pujada de taxes sumament correcta, concretament respecte a un 3,2%, que seria l'IPC, quan avui l'Àrea Metropolitana encara ens està dient el 3,5%, i nosaltres el 3,2%. El govern local ha tirat endavant la modificació dels impostos després de desestimar les diverses al·legacions presentades pel gent pel de Tiana dirigides a redistribuir la pressió fiscal. El portavo de la formació, Joan Pau Hernández, ha lamentat que s'hagi evitat el debat polític al voltant d'aquesta qüestió i que no s'hagi presentat als grups de l'oposició un esborrany del pressupost municipal. Nosaltres entenem que no són les ordenances que ens permeten afrontar de la millor manera possible el proper exercici, perquè suposen indefectiblement retallades, perquè segueixen eximint el pagament d'impostos obligatoris de determinats col·lectius i perquè, en el fons, no s'adequen als temps que corren. I, per tant, queda pendent el debat de la fiscalitat local. Per la seva banda, el regidor d'Hisenda, José Navarro, ha justificat que s'hagin desestimat les alegacions dient que el que s'exposava no constituïa causes d'il·legalitat. Nosotros no estamos haciendo recortes o retalladas. Estamos ajustando los precios del coste de los servicios. Y lo hacemos porque la situación económica nos requiere. Lo que estamos haciendo es los deberes que otros me hicieron en su momento. Y les hemos dicho y lo vamos a cumplir, que vamos a facilitar una informació més àgil en el procediment dels pressupostos i penso que con això és es suficient per solicitar l'apoi a l'aprovació la definitiva de les ordenances. Convergència i Unió també ha ratificada el seu vot contrari a la modificació de les ordenances municipals. La seva portaveu, Olga Roer, ha mossat la seva preocupació pel fet que en comissió de govern encara no s'hagin donat detalls de les previsions de pressupostos pel proper any. Sí que ens agradaria posar a relleu la nostra disconformitat amb que s'estiguin submetent a votació unes ordenances que no han estat presentades per aquest Govern dins un estudi global del que és el pressupost de l'any 2012. A la comissió se'ns va informar que s'estava també a l'espera per acabar de fer una proposta, a un informe que la Diputació ha de donar en relació amb un pla d'assanejament i que ens agradaria conèixer i que compartissin amb nosaltres. Per la seva banda, el regidor del Partit Popular ha votat a favor de la proposta de l'equip de govern i ha fet referència a la inclusió de la taxa de recollida d'escombraries dins del pagament de l'IBI. Escoltem, Manuel Gonzalo. Tenim en compte que la taxa mínima que un ajuntament pot, pot fer efectiva és del 0,4. O sigui que si l'any vinent seguim per aquesta qüestió i seguim dient que les escombraries estan incloses, no crec que no podem arribar ni aquest descompte perquè no cobririen el que diu la llei acho es tan importante que esté claro de una vagada sí si tenibles esconderías incluidas o no las tenim incluidas ambal amlatas yo entiendo que sí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 Serveis informatius.